بجاسوسن ربلديا دند فلسطين كل المدن بتنام غرقانه في الاحلام الا ولا بتنام كل المدن بتنام غرقانه في الاحلام الا عيوني صاحيا ولا بتنام خد طفل في حضن الموت تاني يدي تقب في اخر نظره واخر Cuarta crónica Xunto a Isaac, actuamos no cárcere máis grande do mundo Unha cidade de varios milleiros de persoas Rodeada completamente por quilómetros do balado da vergoña Unha cidade de campesiños e campesiñas Que non poden ir traballar as súas terras Porque militares israelís se comportan como animais Berrándolles en hebreo Mentre os apuntan coas súas armas de destruzón 150 pequenos foron testemunhas da nosa primeira actuación xuntos en Palestina, é na historia de payasos en rebeldía. Isaac participou por vez primeira con nosco nunha caravana. Certa dose de nervos, unha pisca de caos, moitas risas, e unha chea de improvisacións nacidas desta parella de payasos, os irmáns Mariachis, Giuseppe e Loconuc. Enxeron de risas o jol da escola infantil, onde, se vos sincero, sentim bolboretas no estómago, cando todos os rapaces e rapazas se pusieron a chamar por lo conuk. Dalgun xeito, os nenos zapatistas estaban con nosco nesa mañá, a través dese berro que tanto se coñece na zona norte de Chiapas entre os compas. Pola tarde, mentre Isaac se recuperaba dunha vía accidentada, na que o retiberon en Barajas e en Telapip, para revisarlle a equipase e asaltálo a preguntas intimidatorias, eu impartín un obradoiro para unha vintena de traballadoras sociais, educadores e psicólogas que atenden a xente de Calquilia e Arredores. Unha pobazón especialmente afectada polas circunxóns israelís entre os anos 2001 e 2002, e que padecen constantemente besacións e atropelos por parte do exército israelí. Sente que ten familia no cárcere ou no cemiterio dos mártires, que ve como os seus fillos e fillas teñen unha lousa sobre o seu futuro chamada ocupazón. Xano no obradoiro, homes e mulleres que non se poden tocar entre eles, persoas que teñen que manter unha distancia por cuestión de xénero, comenzaron a tarde en moverse pola sala e acabaron tirados no chan, compartindo os seus soños. Ixa noite, alosámonos nunha casa da xente do Frente Popular. Loitadores sociais que coñecen ao cárcere na súa pel, que as perdas familiares non lle son alleas, e que detrás do súa amável rostro e a súa seria presenza tamén sagochan agochan das vaguas de emoción pola súa patria. A velada transcorre entre unha pseudo paella elaborada por Edu e profundas conversas políticas. Nesta casa, chea de fotos do Che, os cantos do imán desde o minarete da mezquita lembranos que este país árabe en construción vive nun permanente experimento entre as tradicións religiosas e as loitas políticas. Ao día seguinte, desbrazámonos unha vila rural preto de Calquilia, ante a meaza de non poder sair. os israelitas atoparon unha bomba no checkpoint que bloquea a cidade. Ainda así, conseguimos atravesalo para actuar diante de case 200 pequenos e pequenas ás 12 da mañá baixo un sol de sustiza, nun patio de colesio que poderia ser o de calquera vila pequena de Galiza, coa diferenza de que a rapazada que nos recebe canta cancións de liberación nacional, en vez da última do Sabarín Club, e os seus hoguetes non son coches teledirixidos, senón maquetas das tanquetas sudeas. Rematamos a función facendo equilibrios e figuras acrobáticas Mentre todos eles nos rodean batendo palmas e cantando Para cando chegamos á sala de profesores Todo o mundo nos espera para darnos as grazas ofrecernos o seu abrazo Ao mediodía, santamos na casa dun labrego Que ten as súas terras máis alodo balado Comida, té e palabras comprometidas Mentre os israelís só nos ofrecen violencia e represión Os palestinos e palestinas regalanos un lugar cálido no seu corazón Será que o camiño da esperanza comeza nesta terra de oliveiras e dignidade. الكرملو فينا وعلى اهدافنا عشب الجليل الكرملو في حلل Minato de cor يا لحن في <تصفيق>